Ca o scurtă recapitulare. Suntem în capitolul 4 din Romani. Am părăsit curtea Tribunalului Legii și am intrat în Fabrica Harului, a doua clădire din orașul lui Dumnezeu. Și am văzut data trecută că Pavel parcă răspunde la, să zic așa, la reacțiile celor trei care erau acolo în curtea tribunalului Mai ales evreu își ridică glasul. Bine, Pavele, tu ce, ce vrei să spui? Evanghelia asta e un mesaj nou pentru noi, pentru urechile noastre. Tu vrei să desfințezi legea? Și el, el răspunde, nici de cum. Legea, prin credință, nu desfințăm legea. Din potrivă, noi întărim legea. Și pe urmă, Pavel le zice, cum întărim legea, de fapt? Legea, în mai multe locuri în, în Noul Testament, se spune că legea, sau Pavel ne spune că legea e un îndrumător către Hristos. Asta e funcția ei. Nu ca ea să fie împlinită pentru că nu poate fi împlinită. Legea e sfântă, legea e perfectă, e desăvârșită, dar singurul, singurul ei cu sur sau mă rog, singurul ei inconvenient e că nu poate să mântuiască pentru că nu poate fi ținută. Nu poate fi împlinită. De către om, datorită păcatului, bineînțeles. Și Spavel spune: Păcatul, ca să se arate mai, mai târziu, Spulva spune lucrul ăsta, ca să se arate în calea afară de păcătos, ia ceva de și cu ceva ăsta de săvârșit ne blestemă pe noi. Ne blestemul legii. Însă, dacă noi venim la Cristos, sau când venim la Cristos, împlinim legea, e împlinim funcția, că asta e funcția El. Și Pavel zice Voi credeți că spun ceva nou Dar nu e adevărat Și le dă două, două exemple Care sunt foarte, foarte Concludente, foarte semnificative Pentru evrei Unul Avram Și cel de-al doilea e David Avram, cum a devenit neprihănit? Spune Dacă Avram a fost socotit neprihănit prin fapte Are cu ce să se laude Dar nu înaintea lui Dumnezeu Că ce zice Scriptura Avram a crezut pe Dumnezeu și aceasta i s-a socotit de primire. Și am văzut data trecută când. Că nu atunci când au părăsit Ur din Caldea, orașul mortal, orașul extraordinar, orașul <gângă> metropola <gângă> uh, Antichității, New york cu Antichității, și s-au dus uh, acolo unde nu știa, nu au zis. Nu atunci. Și nici când l-au dus pe Isaac, șeful pe altar. Nu. Și când. O zice ce spune Dumnezeu și o zis Wow, slavă ție Doamne, te cred Am, am, l-a crezut pe Dumnezeu Și o să vedem un pic cum a devenit Neprihenit, crezând pe Dumnezeu Și când a devenit Neprihenit, am văzut Atunci când, de fapt Nu făcea nimica Și relativ la în împrejur Înainte de a fi tăiat împrejur Spune că asta acoperă Pavel În primele versete ale Capitolului 4 Înainte de tăiera împrejur Și interesant că Pavel uh, menționează tăierea împrejur. prejur. împrejur era preferata evreilor, iudaizatorilor. Uh, dacă vreți să fiți mântuiți, trebuie să vă tăiați împrejur. Ca și cum ar fi acum botezul pentru cei care sunt religios. Dacă nu te botezi, nu ești mântuit. Însă, tăierea împrejur în mod interesant era singurul articol din lege pe care nu trebuia să-l împlinești tu, îl împlineau alții pentru tine. Că tu erai de 8 zile, n-aveai cum să-l împlinești tu. Era un fapt consumat. Unul a stăiat împrejur în jur, e gata, e fapt consumat. Că ai vrut că n-ai vrut, te au tăiat în părinte. Așa, așa cum. Nu? Botezul, majoritatea oamenilor îți botezați și zice, da, crește. Că ai vrut că n-ai vrut. Te-au băgat, să-ți tăiat, tăiat ciufu, te-au botezat și te o pus să pe tavă. Că ai vrut că -ai. Rai, cu Rai cu tine, cu japca. Interesant. Dar restul de porunci din lege nu prea-s menționate știi, de către. Pentru că le trebuie să le împlinim. Nu? Deci aveam relativ la tăierea împrejur. Au, fost, au devenit neprihănit înainte de a fi tăiat împrejur. Cu mult înainte de a fi tăiat prejur. David, al doilea exemplu pe care îl dă Pavel aici, și am văzut Psalmul 32, când scrie David Psalmul 32 După ce a păcătuit cu Baceba După ce a fost descoperit După ce a și-a mărturisit păcatul înaintea lui Dumnezeu Știi, Și el zice acolo Ferice de aceea ale, ale călor fără de legi sunt iertate Și ale călor păcate sunt acoperite Ferice de omul care nu-i ține Domnul în seamă păcatul Toate astea sunt lucruri care Nu țin de, de mine Știi, ține, Țin de Dumnezeu care Ne iartă fără de legea ne acopere păcatul și nu-l ține în seamă. No, Și după aceea, în versetul 14, concluzionează, într-adevăr, făgăduința făcută lui Avram sau seminței lui că va moșteni lumea n-a fost făcută pe temeiul legii, și pe temeiul acelei neprinemiri care se capătă prin credință, căci dacă moștenitor sunt cei ce țin de lege, credința este zadarnică și făgăduința este nimicită pentru că legea aduce mânie. Și unde nu este o lege, acolo nu este nici călcare de lege, spune Pavel. Cu asta am încheiat data trecută. Legea stârnește mânie. Bine, bine, zice, dar credeam că mânie a fost stinsă la cruce. Da, a fost stinsă la cruce pentru cei ce acceptă harul prin credință. Însă, ideea care e? Și o să vă dau un exemplu cu sclavii. Sclavii erau vânduți și cumpărați la Agora, în piața de sclav. Imaginați-vă că mergeți în piața de sclav și vezi acolo un sclav. Ți se face milă de el și vrei să-l liberezi? Pe duci prețul și îl liberezi Și îi spui... Ești liber, poți să mergi unde mine. Și sclavul ăla zice wow, îți mulțumesc Îți promit că am să te răsplătesc Am să-ți răsplătesc bunătatea Și zic bine, bine, omule Dar n-ai cu să cum să-mi răsplătești bunătatea Eu te-am eliberat, ești liber Nu, nu trebuie, trebuie să-mi răsplătești bunătatea Nu, nu, nu, nu, nu nu. nu. eu vreau să-ți răsplătesc bunătatea Știu ce o să fac O să mă bag sclav și o să muncesc Până când îți plătesc Exact asta fac, face lumea, nu? cei care apelează din nou la lege se bagă din nou sclavi, sclavi sclavia legii, știi, blestemul legii și aici am ajuns noi cu studiu suntem în versetul 16 spune uh, Pavel în continuare de aceea moștenitori sunt cei ce se fac prin credință pentru ca să fie prin har și pentru ca făgăduința să fie chezășuită -che pentru toată sămânța lui Avram nu numai pentru sămânța aceea care este sub lege, ci și pentru sămânța aceea care are credința lui Avram, tatăl nostru al tuturor. Moștenitorii sunt prin har, spune aici, prin credință. Și vedem că spune Pavel toată sămânța lui Avram. Interesant că prin, peste tot în Biblie este menționată sămânța lui Avram, nu sămânțele, cum ne-am gândit, mai multe semințe, Nu? Suntem mai mulți. Nu, e sămânța lui am pentru că noi una în Hristos. Un nefeseni spune capitolul 2 din nefeseni. Hai să-și citesc. Căci El este pacea noastră, versetul 14, care din doi a făcut unul și a supărat zidul de la mijloc care îi despărțea. Și în trupul lui a înlăturat vrăjmășia dintre ei, legea porunciilor, orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în el însuși un singur om nou, făcând astfel pace. Și am păcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrăjmașia. Deci, asta e uh, misterul Bisericii. Înainte de, de Biserică erau două entități: Evrei, Israelul și neamurile, Înainte de Biserică. Și. Evanghelia era aceeași. Mântuirea era prin credință în ce avea să fie. Însă, a venit Hristos și a făcut din doi, din cele două entități, una singură. Biserica. Prin trupul lui la cruce. Și a doua chestie, aici, deci, sămânța lui Avram și spune și pentru sămânța aceea care are credința lui Avram. Tatăl nostru al tuturor.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 Timpul trecut, te-am rânduit să fii tatăl al multor neamuri. Când îi spune asta? Hai să vedem puțin în, în Geneza. Când îi spune Dumnezeu, te-am rânduit să fii tatăl al multor neamuri? Mai întâi, răsfoind așa puțin Geneza viața lui Avram. În capitolul 11 din Geneza citim așa. La vâsta de 70 de ani, Terah a născut pe Avram, pe Nahor și pe haran.” La 70 de ani, Perah a născut pe Avram, pe Nahor și pe haran. Și, după cum știți, evreii nu puneau numele la întâmplare. Ei se rugau și numele era ca și un fel de revelație, ca și un fel de profeție a ce urma să fie omul respectiv, copilul respectiv. Uh -huh. Perah îl naște pe Avram. Îi pune numele de Avram când se naște. Avram înseamnă tată prea ales sau prea ales tată. Asta înseamnă Avram. Și imaginați-vă pe Avram blând pe stradă cu Sara la 20 de ani, la 30 de ani, la 40 de ani, nu știu la cât s-a căsătorit el, umblând braț la braț Domnul și doamna Avram, fără niciun copil. În jurul lui toți aveau copii, numai ei nu, știu, și Lumea îl întreabă, cum ziceai că te cheamă? <gători> în prea alesul de tată? Și el merge, merge așa mai departe, ajunge la vârsta de 75 de ani, când în capitolul 12 Dumnezeu îi spune asta. așa, Domnul îi zise lui Adam, ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vin în țara pe care ți-o vă adăta,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 Dumnezeu la 75 de ani îi spune te voi face un neam mare. Nici o problemă. Avram se gândește, păi, tata m-a născut la 70 de ani, 5 ani mai târziu, încă e posibilă toată chestia asta. E posibilă. Ce mi a promis Dumnezeu, se poate fi realizat, fără probleme. 75 de ani, în puterea vieții, cu stânăr, încă. Însă, trec încă 11 ani și Dumnezeu îi spune în capitolul 15. După aceste întâmplări, deci după bătălia cu împărații din câmpire, cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedere și a zis Avrame, nu te teme, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Avrami a spus, Doamne Dumnezeule, ce îmi vei da? Căci mor fără copii. Și moștenitorul casei mele este Eliezer din Damas. Și Avram a zis, iată că nu mi-ai dat sămânță și slujitorul născut în casa mea va fi moștenitorul meu. Atunci cuvântul Domnului i-a vorbit astfel. Nu el va fi moștenitorul tău, ci cel ce va ieși din timp va fi moștenitorul tău. Și a zis, uite despre ce și numără stelele, dacă îl poți numești. Și a zis, așa va fi să Și aici, Avram a crezut pe Domnul și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neplihănire, 11 ani mai târziu, la 86 de ani. Însă, când îi spune te-am rânduit să fii tatăl multor neamuri. 14 ani mai târziu, după ce, respectiv, uh, nu, să nu sărim peste un eveniment, după, după ce domnul îi zice asta, uh, Sara, nevasta lui Abraham, era deja exasperată. Nu-i deloc copii. Și a zis, iată, iată domnul m-a făcut steată, intră-te, rog, la roaba mea, peste... poate că voi avea copii de la ea. Și Avram a ascultat. Și de aici a ieșit Ismael. După asta, încă 14 ani mai târziu, când a fost Avram, în vârstă de 99 de ani, Domnul i s-a arătat și i-a zis, Eu sunt Dumnezeu cel la tot Umblă înaintea mea și fii fără prihană. Voi face un legământ între mine și tine și te voi înmulți nespus de mult. Avram s-a aruncat cu fața la pământ Și Dumnezeu i-a vorbit astfel Iată legământul meu pe care îl fac cu tine Vei fi tatăl Multor neamuri Nu te vei mai numi Avram Și numele tău va fi Avraam Căci te fac sau te-am făcut De fapt Asta e, e timpul la, la trecut Foarte bine Tradus în nou Testament Te-am făcut tatăl Multor neamuri La 99 de ani la 75 de ani, Avram poate să-i mai gândea, ok, încă e în regulă, încă e fizic, din punct de vedere fizic e posibil. La 100 de ani, nu mai gândeam felul ăsta și o să vedem imediat în roman. Și Dumnezeu îi schimbă numele din Avram, tată preales, în Avram care e un singur haș introdus în numele lui și înseamnă Tatăl unii nu țin. Tatăl unii nu țin. Tatăl unii mari nu țin. Dar Avram tot n-avea copii, nu? Sau -avea, nu? Promisiunea încă nu fusese împlinită de Dumnezeu. Atunci îi spune uh, Dumnezeu după ce Avram deja sala, de fapt deja, își pierduse orice speranță și o vrut să l ajute pe Dumnezeu, ca să zic așa Și Avram o consimțit la treaba asta Și aici În, în pasajul ăsta Când Dumnezeu îi schimbă numele Avram îi zice Să trăiască Ismael înaintea ta Cu alte cuvinte Păi știu că voi avea în Ismael Tu îl binecuvântezi pe Ismael Și o să, am, o să fiu Și în legământ o să fie împlinit prin Ismael Și Dumnezeu ce spune? Nu, nu, de la Sara vei avea un copil Pe care îl vei numi Isaac adică râs pentru că amândoi au și s și și, Saul, <coughs> și, și uh, Abraham. primul a fost Abraham, când au râs și eu zis voare să mai poată face un om de 100 de ani copil sau o, o femeie de 90 de ani să aibă copii nu au spus lucrul ăsta în doială, să nu să nu fim greșit înțeleși au spus cu bucurie știu au râs acolo să vedem. Deci care e credința lui Avram? Să citim puțin aici în, în romani. Nădăjduind din, împotriva sau mai bine zis, nădăjduind dincolo de orice nădejde, el a crezut. Și astfel a ajuns tatăl multor neamuri după cum i se spusese, așa va fi să ta. Și fiindcă n-a fost slab în credință, el nu s-a uitat la trupul său care era îmbătrânit. Avea aproape 100 de ani nici la faptul că Sara nu mai putea să aibă copii. El nu s-a îndoit de făgăduința lui Dumnezeu prin necredință, ci întărit prin credința lui, a dat slavă lui Dumnezeu, Deplin plin încredințat că el, ce făgăduiește, poate să și împlinească. De aceea, credința aceasta i-a fost sopotită ca neprihănire. Credința lui Avram. Cinci elemente am văzut aici. În primul rând că Avram o nădăjduit dincolo de orice nădejde. Dincolo de orice nădejde. Orice om normal, cu scaun la cap, când ajunge la vârsta de 100 de ani, aproape, nu mai are nădejdea. Îți scoate din minte faptul că, ok, Dumnezeu, acum cât? 25 de ani a promis că o să fiu tatăl al multor neamuri. Ți-a ieșit lucrul ăsta din minte. 25 de ani promisiunea nu s-a împlinit. 25 de ani mai târziu Dumnezeu împlinește, își împlinește promisiunea față de Abraham. Și în toți ăștia 25 de ani, nădejdea lui nu s-a diminuat. Sau poate că s-a diminuat în măsura în care să încerce să-l ajute pe Dumnezeu, dar nu a dispărut. A e clar. Nădejdea nu a dispărut. El o nădejduit dincolo de orice nădejde. Pe urmă a crezut sau s-a încrezut în promisiunea lui Dumnezeu și nu s-a lăsat împiedicat de limitările lui spune aici fiindcă n-a fost slabă în credință el nu s-a uitat la trupul său care era îmbătrânit și nici la faptul că Sara nu, mai putea, nu putea să aibă copii nu mai putea aici nu putea să aibă copii nu a, nu a putut niciodată Isaac a fost un uh, copil al lui minune și spune el nu s-a îndorit de făgăduința lui Dumnezeu prin necredință ci întărit prin credința lui, a dat slavă lui Dumnezeu. Deci nu s-a împiedicat de limitările lui, ci s-a bazat pe puterea lui Dumnezeu. De plin încredințați spune aici că cel ce făgăduiește, el, adică Dumnezeu, ce făgăduiește, poate să și primească. S-a bazat pe puterea lui. Nu s-a lăsat împiedicat de limitările lui. Și i-a dat glorie lui Dumnezeu. Înainte să primească promisiunea, i-a dat glorie lui Dumnezeu spune acolo că s-a căzut la pământ în fața Lui Dumnezeu și s-a Mai mult decât atât, i-a dat glorie și crezând. Știi, în, însuși, faptul că a crezut în, în fața Lui Dumnezeu, i-a dat glorie. I-a dat glorie Lui Dumnezeu. Și esența îi în vesetul 17 spune El, adică este Tatăl nostru înaintea Lui Dumnezeu, în care a crezut care învie morții și care cheamă lucrurile care sunt, care nu sunt, pardon, ca și cum ar fi. Asta e credința lui Avram pe care, care se presupune să o avem și noi. Spune mai departe, dar nu numai pentru în versetul 23, dar nu numai pentru el este scris că ce a fost socotită ca nepriehămiere, ci este scris și pentru noi, cărora, de asemenea, ne va fi socotită ca neprihănire, nouă celor ce credem în cel ce am viat din morți pe Iisus Hristos, Domnul nostru, care a fost dat din pricina fără de legilor noastre și am viat din pricina că a fost din neprihăniții. Dumnezeu în care a crezut, care învie morții și care cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi. În cazul lui Avram, care învie morții. În primul rând că Avram era convins că Dumnezeu Dintr-un om aproape mort, mort din punct de vedere al uh, puterii de a procrea, nu? O sută de ani nu au fost în stare sau nu a putut să, să aibă copii. La fel și Sara. Că poate să învie, din punctul ăsta de vedere. Ba mai mult decât atât, dacă țineți minte mai târziu, Dumnezeu îi cere să-l aducă ca și jertfă pe Isaac. Aceeași credință se manifestă și acolo, nu? Doamne, e problema ta eu vreau, să, eu vreau să mă supun ție Și vreau să ascund de tine E, e fantastic Episodul ăla e, e, e ceva extraordinar Din partea lui Avram A doua zi s-au trezit și-au plecat fără să, fără să argumenteze cu Dumnezeu Nu că n-ar fi putut să negocieze Gândiți-vă numai la negocierea Care a dus-o în privința lui Lot Deci el avea puterea Și avea tupeu Huțpa, cum spun evrei să negocieze știți ce înseamnă Huțpa? Huțpa e considerat cel care își omoară părinții și după aia se pune la mila judecății judecătorului ca fiind orfan asta înseamnă tupeu înseamnă. Avram nu avea tupeu să negocieze cu Dumnezeu însă aici nu a negociat, s-a ridicat și a doua zi o plecat cu copilul lui și cum o gândit? O gândit așa că și asta citim în Evrei. O gândit că, Doamne, e problema ta. Tu mi-ai promis că în Isac să mea va fi bine cu că voi fi tatăl, prin Isaac, voi fi tatăl al multor neamuri. Și ține de tine să îmi primești promisiunea asta. Înseamnă că dacă vrei ca eu să-l omor pe Isac, înseamnă că tu să-l învii. Asta e, a fost gândirea lui Avram. Că cel care promite ceva are și puterea să împlinească promisiunea respectivă. În cazul nostru, cel care învie morții, credința noastră e că Dumnezeu l-a înviat pe Hristos din morți. De ce? Pentru că suntem cum spune în versetul 25 ci e scris și pentru noi, cărora de asemenea ne va fi socotită din nouă celor ce credem în El, în Cel care a înviat din morți pe Iisus Hristos, Domnul nostru, care a fost dat morții din pricina fără de legilor noastre și a înviat din pricină că am fost socotiți neprihăniți. Dumnezeu l-a înviat pe Iisus Hristos. Deci noi credem în Dumnezeu care l-a înviat pe Iisus Hristos. De ce? Pentru că noi suntem socotiți neprihăniți. Astea sunt lucrurile pe care Dumnezeu le cheamă ca și cum ar fi, deși nu sunt. noi nu suntem neprihăniți în fapt. Nu trăim o viață păcătoasă și diavolul încearcă zilnic în fiecare zi să ne convingă că nu suntem neprianiți să ne arate să ne demonstreze și în mare măsură reușește, de multe ori reușește nu? însă credința noastră e că Dumnezeu cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi așa cum o chemat neamul sau sămânța lui Avram deși nu exista am rânduit să fiu tatăl al multor neamori. Concluzia. Deci, fiindcă suntem socotismi primărăniți, capitolul 5, versetul 1, prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Avem pace. Pun. Asta e un alt element al credinței, că avem pace cu Dumnezeu. Legea aduce mânie, credința aduce pace. Dacă încercăm să ne apropiem de Dumnezeu prin lege, îl mâniem. este un Și pe bună dreptate, pentru că El ne-a dat uh, mântuirea de cadou. Nu avem ce să uh, îi răsplătim. Însă, dacă veni, ne apropiem de Dumnezeu prin credință, avem pace cu El. Avem garanția asta, e o promisiune. Prin Domnul nostru Isus Hristos. Lui spune mai departe: Îi datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Am intrat în această stare de har, prin credință. De har. Ce înseamnă har? Favoare nemeritată care nu poate fi câștigată. Asta e har, Da? Suntem favoriți lui Dumnezeu. Suntem în favoarea, sau avem favoarea lui Dumnezeu. Ah, A, da, da, și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu nu nu, nu nu ceva de secundar lucrul ăsta ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu nădejdea în Biblie înseamnă nu ceva frec mâinile și mă gândesc oare se împlinește sau nu se împlinește ci este expectativa a unui bine sau unei binecuvântări care va veni care va urma asta e nădejdea în Biblie nădejdea, termenul ăsta biblic noi așteptăm slava lui Dumnezeu să o împărtășim, să o experimentăm, nu? Și spune Pavel ba, mult, ba mai mult ne bucurăm chiar și în necazurile noastre că știm că necazul aduce răbdare. Răbdare aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Însă, nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost uh, turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Beneficiile credinței. Legea aduce remanie, credința aduce pace. Intrăm în starea de har și ne bucurăm de nădejdea slavă Lui Dumnezeu. Mama de tată avem putința, capacitatea de a ne bucura în necaz. De ce? Pentru că credința lucrează în felul ăsta. În necaz Mă încred că Dumnezeu îi alături de mine și lucrează în, în, în mijlocul necazului. Și lucrul ăsta, trec, deci când trecem prin necaz, lucrul ăsta ne aduce răbdare. Nu? Și răbdarea ne aduce biruință în încercare, spune. Dacă, avem, dacă reușim să avem răbdare, să <laughs> trecem până la capăt prin necaz, atunci avem viruință în încercare, nu? O să vedem capătul sau luminița de la capătul tunelului. Și biruința asta ne aduce în continuare nădejde. Ne sporește -ne de nădejdea. De ce? Pentru că data viitoare când vine necazul, avem pe ce să ne bazăm din trecut, nu? În data trecută Dumnezeu a lucrat pentru mine și vine cazul. Și în felul ăsta poți să te bucuri în, în mijlocul necazului dacă îl abordezi în credință. Pe urmă, al patrulea lucru, garanția că nu vom experimenta mâniea lui Dumnezeu. Pune căci pe când eram noi încă fără putere, Hristos la vremea venit a murit pentru cei legiți. Pentru un om neprinemit cu greu ar muri cineva, dar pentru binefăcătorului poate că s-ar găsi cineva să moară. Aici e exprimarea lui Cornelescu e un pic confuză. Deci, ce vrea să facă Pavel aici? Vrea să facă un contrast. Simplu. Deci, toată chestia asta cu, pentru un om neplienit, cu greu ar muri cineva. El spune, de fapt, cu greu vezi cazuri, un caz de genul ăsta. Că cineva își dă viața pentru un om neplienit. Că nu-i nevoie. Îi e, e, uh... mai rar o cale asta. Poate că pentru binefăcătorului, mai vezi ocazii din asta când cineva își dă viața, se sacrifică pentru binefăcătorului. Însă, contrastul, Hristos o sacrificat pentru dușmanii lui. Asta era ideea. Deci, asta e ce vrea să sublinieze, Pavel, aici. Și lucrul ăsta nu-l vezi niciodată decât în Hristos. Hristos, mai mult decât un om care se sacrifică pentru neprihăniți sau pentru binefăcătorului. El s-a jertfit pentru noi. Pe când încă eram păcătoși, pe când încă eram dușmani cu Dumnezeu. Spune Deci cu atât mai mult acum când suntem, socot suntem socotiți neprihăniți prin sângele lui vom fi bântuiți prin el de lui Dumnezeu. Deci asta e al patrulea Beneficiul. Garanția că nu vom, că nu experimentăm și că nu vom experimenta niciodată mânia lui Dumnezeu. Deci necazul când zice, a, păi, te-a bătut, bătut Dumnezeu că ai lucrat duminica. <laughs> nu, nu e adevărat, nu e mânia lui Dumnezeu, nu experimentăm. Sau, a, că nu știu ce, l bătut Dumnezeu că nu știu ce sau nu știu cum. Asta e mânia lui Dumnezeu, știu? Nu? Nu e adevărat. Noi avem garanția, cu atât mai mult acum, când suntem socopiți primiți, prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia Lui Dumnezeu. Căci dacă atunci când eram vrăjmași am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu atât mai mult acum, când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Și nu numai atât, dar și dar ne și bucurăm în Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos prin care am căpătat împăcarea. Deci, ideea, ideea e că orice fel de judecată de genul ăsta sau gândire de genul ăsta că Dumnezeu îi mânios, că își să mânia asupra copililor lui, nu-i conformă rațiunii, nu-i rațională. Dacă vă aduceți aminte, Moise, fost, Moise nu a intrat în țara promisă. De ce? Pentru că S-au mâniat pe poporul evreu când Dumnezeu nu era mânios pe El. Pe ei ei ori, ori veni cu o cerință o doleanță uh, firească, normală. Vreau să le fie împlinită o nevoie normală, fiziologică. Le era sete la oamenii ăștia. Și Dumnezeu le zic, nu, comente deci nu, nu, nu comentează niciun fel uh, crâpnirea lor. Și le zice lui Măruse du-te și vorbește stânci și vorbește stângi. Atât. Și îți da apă. Și Moise reprezintă în mod greșit atitudinea lui Dumnezeu față de, față de poporul meu. Și din cauza asta nu intră în, în țara promisă. În același fel și cei care reprezintă în mod, în mod greșit atitudinea lui Dumnezeu față de credincioși, față de cei care își pun credința, își pun încrederea în, Christ, în El prin Hristos rezultă tot în același lucru. Eșecul sau uh, faptul că ei nu vor intra în țara promisă. Ce înseamnă țara promisă? Înseamnă o viață de plină cu Dumnezeu. Vor fi întotdeauna în pustie. Umblarea lor cu Dumnezeu va fi seacă, uscată. Nu? Toți cei care se bazează își bazează umblarea lor cu Dumnezeu, pe lege, pe mânia lui Dumnezeu, pe judecata lui Dumnezeu, o trăie o viață seacă. Și, și Domnul să ne ajute să, noi să umblăm, uh, umblăm cu Dumnezeu, bazându-ne pe harul lui, bazându-ne pe dragostea lui și bazându-ne pe, pe faptul că El ne-a dat Duhul Sfânt. Opus, cum vezi, în versetul 5 aici. Nădejde asta nu înșală, pentru că dragostea lui. Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a dat. Și mulți înăbușăd dragostea asta o, o neacă pentru că umblă în pustină. Deci asta e ce concluzionează Pavel în privința harului, credinței. Că nu e ceva nou, că întotdeauna s-a întâmplat așa, că noi de fapt împărtășim credința lui Arvan. Că e o singură sămânță, o singură credință și credința asta înseamnă că noi ne nădăjduim dincolo de orice nădejde, că ne încredem în promisiunile lui Dumnezeu, că nu ne potignim de limitările noastre, pentru că așa cum spune în proverbe, cel neplihănit cade de șapte ori și de șapte ori se ridică. Bineînțeles că vom cădea, bineînțeles că suntem supuși Firi, pământești sau nu suntem supuși, dar avem de luptat avem de trăit ducând bătălia asta cu firia pământească și cu păcatul însă nu, nu trebuie să, să ne potinim în limitările noastre ci să ne bazăm pe puterea lui Dumnezeu și să-i dăm glorie în numele lui Isus. hai să ne rugăm